ulkopuolella. No voi helvetti, mul täytyy sit tyhjättää tää arvoma magnifique tää merellä Tässä ei ole! Siis, ei aloita nyt mitään rälläämistä kun... kohta perillä heti ton seuraava niemenkärje kohdalta kurvataan Eekä sinne hieman. laituriin siis ainakin tän vuonna tää on 1965 valmistunut merikortti niin sen kartan mukaan ja me ollaan me ollaan nimittäin yhdessä isännöitsijä Kuli oli Granstermin kanssa matkalla Miten mä nyt sanoisin? Aika mielenkiintoisen paikkaan Eli Kylkän saarelle Keskellä Suomenlahtia Ja luvassa on tän esitteen mukaan Vaikka mitä Sään oli tunnet Hempan Ja hänen vaimonsa ennestään Joo siis kerran tavattiin ohjelman täällä Yhteydessä Hempa ja Hemmika stadissa sitten Suncristini niin on kertonut kaikkeen, mitä se saaressa tapahtuu. Eli se Janu nimetään HEPA eikä HEMPA. Kyllä. Mikä on, mikä on ihan hyvä tietää näin, kun tullaan perille. Mulla on pakko avata tää mantelikompi jo sen takia, Korkis selvästi joku valmistusvirhe Näin. Eli nää on ihan viiksi moksi mä, mä en mitään vielä Tarja käärmeenlumaa Ja on Mieläks tää ehtis käydä vaihtamassa No tuskin hei, tuolla näkyy jo se laituria. Äh. porukka porukkaa vähän niin kuin meitä vastassa Et säästää no, no, nyt sen helkkaris vaikka iltaksriksuja varten Sitten matka on ollut rasittavaa Vaikka nykyisin nyt Körkänsaarelle äh, Liikenne on sentään kunnon Eli mitä tää vokotella? E, noit tiukkaan jo lohduttoman näkösiä rantakallioita kun katselee niin melkein tekis mieli jäädä tänne alukselle bilettämään. No, ei, <laughs> siis jo, kohta alkaisi just ne avomeritanssit jos seitsemän tunnin sekahakuhun. No, mä kaadan sulla vaikka tähän lyhyään filmirullorasia, Snoddit Hemsut, niin olo <laughs> Kun minähän sut tälle melkein puol väkisi halusin rahata kesken kesälomaa vai oliko se toisinpäin? Ah, nyt sille näin. Mielelläni meisin sinut ajelulle. Hetki ajettaisin kaupungillaan. Sitten mentäis meren rannalle. Mutta se ei käy, sillä mulla ei ole autoa. Lähdettäis parketilaan, sitten huputtaisi champagnean, mutta se ei käy sillä mulla ei ole ranoa. Ei käs, se ei käs, se ei kä, ei käs, se ei, käs, se ei Kato oli! moi! Arve terve peli! Olit tyttölehtien lisäksi, mulla on leuki! heikko on käyttöön <tos> <vaat>, aika lopulta! <tos> e Ei kun täs on matkaimata Tarja lopulta ja on sitten no, höpastilue, kun on tämmönen no, tyyppi, no. Mä ohilta tai isä nyt sieltä jo, kuulinkin et teil on täällä tänä viikonloppuna kunnon Summer Dance New Beach Party-bileet, mullakin on vaan mukana meikit! Niin tai saa nyt nähdä että tuleeks siis mitään. Minkäs nyt? Voi ostaa mito syystä ne Värmön vieras mennessatama ilmoitustalle eikä edes yhäkoulun seinä antanut kiinnittää no. niitä ilmoituksia. Ei perkele! Me ollaan nyt pelkästään piinakkoruumuun ja sit sen pärinä poistiin yhden ilmoituksen varassa. No, toivottavasti moni on bongannu se ilmoituksen kun se maksoikin jotain yli 10 euroa. Oho! Ei tarkoitus ole saada pörkät takaisin tapahtuva tuotolla. Silloin Emillä Kämpillä varmaan jotain sillivueleipää ja silloin tarkemmin. Ja sitten tarkempaa tietoa, onko teidän lisäksi muita vesoija edes tulossa tänä iltana. Joku soitte ja kyseli, et onko. Kullin korona leikattu kuvipuku, Pikaillesta ja jatkotitteista ja kotiteistä ja oikeastaan ja oikeastaan ihan kaikesta. Eli raskasta raadan taas se on naisen osa täällä saaristossa. Kyllä se on niin. Taitaan, saari taitaa olla ainoa saari näillä main. Ei kus vaan, Holmen oh. ihan lähellä jotain kolkitkilsaa. No, ja sitten niillä on, missä se Eriksonin kauppa, niin ei siinä ole kuin 40 kiltsäätkkiä. Tämä on aika hyvin asutettu alue. Nyt kun saatiin tänne kölkeä, niin sähköttynä muut kunnalliset teknikan niin juunat. En jo lupasin, että mä laitan tuon päätalon kuistin kuntoon. ja korjaa katoo heti, kun helmikilehma ja tuuli on poikineet. Niin kun mä oisin joutunut niiden kanssa siellä nävettä pihas kukimaan, niin mulla unet jäänyt aika vähintä. Sen takia tämä pihakin on tän näkönen. Eli Emmi joka tätä saarihuvilaa emänöi ja yhdessä miehensä Hepan kanssa järjestää erilaisia kesätapahtumia, on nuoresta iästä muulematta täys työllistetty, eli töitä kyllä riittää tekevälle. No tässä on tätä vaan ja juutijurta Oi, ja no. kaisarimpii pihapullolla. No. Mut näistä aika helposti vilpost vaatekangast, kun ensin riipii tai liahnää, niin Kölkäs sanotaan, ja sit vaan ja vedetään kehälle, mm. eli kehitetään ja siitä sitten rullalle tai niinku ruikolle ohkaiseksi narusta, missä voi niin varovasti kiskomal sormen päällään, pyörittää Päntä lankaa. Ja, jo. ja siitä sitten ruvetaan lasnamaan niin lakana kangas tyykipolkimille. Mulla on teknologia apuna sitten viime vaiheessa, kun kangast valmistetaan, mut Ekaks tää Heinää pitää niittaa ja niputtaa Nätteihin niippuhin ja Tää on se todellinen taistelukenttä ollut tänä kesänä Kun tää kasvaa kyökin lattian läpi tää niippaa heinä oho, ja oho. Olkkadis meillä on kasvanut kattoa asti Just another brother is over over Ei se kyllä tai kyllä se, tai kyllä se oli se boppileuka, Ne onko se lomilla vai? No lomilla ja lomilla. Mä en tiedä se mitään lomaa, sellainen kivirepukantokisa, missä viikko ajan yötä päivää painetaan pitkin pusikko ja Aina 10 kilometrin jälkeen reppuun laitetaan yksi kivi lisää. Ja ne on saatana kunnon että eikä mitään pikkukivy. se on Sunqvistinin niin tämmöses touhus ollu nyt viime viikon jossain siel kotikulmillaan Kulosaaressa. Mä selkä sen verran välilevy kohdata viottunut kaisin kulunut kauttaotaan koko selkäranka. Et mä en saa nostaa mitään, ei kais taivutella eteen tai taaksepäin. Et just ja just kahvipannun kanssa jaksaa tää ranta terassilla touhuta, kun ei miteki mulle ton vedenostime ja sitten tämmöisen köysirana, Ahto, mitä pitkin Annu kulkee ton laiturin päällä. Ja tuolta se tulee. Vaan yleensä keittää kyllä kahvitkin, kun mulla on joku idea päässä. Niistä ei turhilla voi rasittaa, joo tai ei synny joo. mitään. Joo, joo. Kun kaikki koboltin siniset saunaseinät ja turvekatot ja ton lasisen laituri tehnyt. Sinä vaan? Ei tai en minä ole rakentanut, ideat on mun päästä. Vaan joo, joo, joo. nää nyt pitääkin ympäristölautakunnan päätöksellä palauttaa entiseen asuunsa, kun tää kölkkä kuuluu vittu johonkin. Suojeluohjelmaa! Niin, Tää ei saa edes yhtä kiveä siirtää tai ei, oksaa perkele. Katkaista ilman niiden lupaa Et se on hemmi saanut soutaa edes takas sinne Sumpansaareen, missä ympäristölautakonalla On se uus vapaa-ajan viettokeskus Hilarus Siellä on perkele poreallas ja vesiliukuväkiä no, no, Rantakaruseli ja kummitusluola Ihan Rantsussa. Isot kihot ei paljon lupia kysele, kun on omista kyse. No ei Sähkötti saatiin tänne Kölkänsaareen sen takia, kun ne veti Liljan tätä kautta sinne sumppaan. Mutta se huvipuisto on Tarkoitettu vaan ympäristövaltakunnan omaa käyttöön. Näyttää siltä, että mitään mudellille ei ole, vaan joku nukke-teatterikulma. Siis no mä kuulijat, ketään ei iltalautalla meidän lisäksi tule. Merkelle. Siis miellistää sen nakutan, se tapahtuma jäi aika vaatimattomaksi. Vaikka no. oon mä alasti noida, hoida kuitenkin ekan kerran tänä kesänä on Suomessa sen jälkeen. Minkä helvetin jälkeen? Meillä on kymmenen minuutin kuluttu kiva koko perheen nukke-teatterinäytelmä. Morski, sano Hitler. Ah. Ja sit siellä on Emmi laittanut. Ohipuro varmaankin valmiiksi jo. aitoon alumiini, kasari, Muhimaa. Ah. Et se on 6,5 euroa per henkilö. Ja pelkkä puuro on tasa 2. Mutta mä takaa ne, jotka näytelän käy ekaks katsomaan saa isomman saksin lautaselleen ku pelkäst puolus Se Okei ja, okay, ja puoli euroa aikaa alas etukäteen tingitty hinta hyvästä viiden pläjäyksesi Mä en ole ikinä ellei ollut ollu päällä katsomaan sellas esitystä et oli joskus joku Aholan ja Piukkulahese yritys tehdä jotain mm -hmm. multimediaa, niin kuin lukkenäyttelijän mm -hmm. avulla. <laughs> Mutta se kaatui siihen, sit kun Hese kaatui, tai innostui ottamaan liikaa huikkaa. I'm <laughs> Let's this. Let's just finish this. If you want to, you can dub it till you hit this. I know you're going to. We in this replenish your musical wish list. When it comes to this music, you say relentless. Pursuing all that's pursuable. Doing God, getting all things that are doable. The only or limitation is just help Dre. Set it on the right and I'll set it on the left. Mitä paisto, No mä lohipuudon lisäks ajattelin niin tehdä kölkänjuusto eli hiljaksi, se saa hiljakseen kytsyä tos puurasiastoon palttinaan alla sillä väliin kun pannulla paistetaan keväthahkaa rintafileet, suikaleita merian marinaadissa eli tän ohjeen mä sain majakan merialta kun meillähän onneksi on oma majakka täällä Joo, kuulit. ei enää toiminnas ku satunnaisesti silloin tällä ku oikee huono keli. Ja mä pitkää kuvittelin, että käy siellä sitä meriä hässimäs majakan vartija talolla. me vaan siellä ja mm. keskustelen kirjallisuudesta. Jaa, jaa, jaa. Jaa, jaa, jaa. Ja nyt keväällä, kun meri sai siirron johonkin, niin eteläiselle Itämerelle, missä vielä vartijat tarvitaan, niin te osoittavat oikein kivaks tyypiks. Et mäkin sain kaikki nämä vanhat Saaristolaiset reseptit ja nää kytkee nähkä oh no. ja hahka on Kunnopikin saama puhelio, parkettisandaalit ja tekosteusmittarikon. Se joo. piti tyhjentää ja siivata sen majakanvartijan talokunen. Enää sinne joku saaristolaismuseon tai ollut tuvaa avata ta kesänä. Ai että se oli aikaisemmin nais. Majakanvartija vai? Niin, meriä. Oh. Mikä osoittautui ihan ok tyypiks, vai. vaikka Vähän ehkä liian pelokkaaks, kun hepa piti lähes joka toinen yö istuu se sen seuraalla, Aha. vaikka ulkona ois myräkkä, niin sinne piti lähteä. Ja nyt vasta keväällä selvis sekin, että se oli oikealta nimeltään Mari, eikä meriä, kun hepä oli vaan kuullut väärin sen nimeä aikoinaan, kun se puhuu vähän epäselvästi se Majakan meriä. Tai no. Mari, niin kuin se on aina ollut kännissä. Ja oli aika hoittavaa, mutta se johtuu vaan niin voimakkaasti silmälaset ja piilolinsseet kuulemaan. Kiitos kun Is this a good one? Is this a good one? Or is this a good one? This is a good one. I'm a Oot kylmäkaasti pysynyt silmänä helteelläkiin No lappas lautaselle sit sitä saukkaa, äläkä höpöytä Kun sä emmi aina höpötät ja höysäät kun Niitä? tulee vieraita Niin kun ne kolemaiset pysöt tai sen putkilaksasen asetajatimppaa Kun korjastun pyskioltaan laitto uudet putkit pesukoneeseen Ettei lätäkössä tarvitse enää pyykätä Vaikkei ei se happa ollut se jätkää homma. Totkin ne on, on aika kalliita, no, Mulle just tää että on 100 euroa asiakaskääntynyt kääsataan, jos joutuu työkalupäkkisää saa avaamaan. saamaan. lasku teki saatana yli 1000 euroa. Et mistähän se vuo laskutti? Ainoa hyvä poliisi jätkäs, oli et se kuunteli prokea kun mä en muuta musaa ku yeah, wow. Ja se joskus jotain tollas kitara, räivettä niinku vähän rankempaa <tos> rahvimista kuin oikein vituttaa tää koko elämä. Se saa eikin rauhassa kerrankin kuunnella radiomafian koetelään poistopohjelmaa ja vasta sen jälkeen jöpöytellään, niin se onko paljon rahaa palkki. Kun ennen se kysäs ku ohi, niin et saaks vähän raapustella, niin se rehvastellen astelee alishouset sillä jo alkuillasta jälkeen uhittelee. Tänä ylttämää pannankin pitkälle. Pohjelma on kauan ja se tärkeä ruusinta aina suuntaisin iltakin. Hienoa, vaan saan teille että siellä on kaikki konvitsasku. Meillä on Marsolta, että Marketin nuoikais niin tarkoitus tehdä lapsia, että se on myöhästi, niin kun Marsolta on luvutaneet ei kuuliks mä oon oikee Hyvä. Mitä? Te meinaatte, muarkitikas hommat on lapsi Mee. vai? Pienen kirkolla ja kitisellä kauhupainajäristioita sä et oo ikinä aikasemmin kun mä ois sieltä. No joo, sanotaan, et mä oon tietyllä varauksilla sottaa paljon lapsia, mut kaikki muuttuu täs hiljattain, ku ootii helke helken purjevene, kuitte käynyt kesäristelyyn siellä oli sit Helge, tytär, monilla miehessä Oskun kanssa ja... Niillä oli ihana ja siis tosi sulolle siiri mukana, et oli aivan myytä. Oli siis vanna pehmoilija! Sellainen 19-vuotias herkkopertsi ja tulossa muntes Daddy Syksyllä töihin, me mä lupasin Jeesumme kentän etsimises, kun ollaan tälläkin hetkellä 17 pyhjää asukkoa, tiedä se. Eiköhän me Siirille löydetä sopiva <tos> Je ne m'étais Ketä on se taas kalun hamekkalun peittona. Jaa kovat vaatet, on uusi jälit jäljit yhtä merkkiä ku mulle uleni. Kun ne tänne saari, kukaan hi. Oon muistanu no, ilmoittaa tollaan terillä Edes laivas tuet, ni stiku vaan hyvin sieltä ainakin Arvas mun aikomuutse Yli ravintoletsijari ja hiilkuvennon kesalmakiennoksella Täytyy saman oman paratiisiin minu ja kanssa Eli ympäri käydään ja yhteen tullaan No mei tuli ja Markon kans riitä Tää että kuka saa nukkua keskellä uh -huh? Tai <h�itın> kuka ylipäätänsä saa niin mä jäin kyristä pois, kun muutenkin oli sivuvaimus ähdessä, Sivu ähdessä ja Rätkäs satulassa Ikävä ystä! Minkä tarkoitus oli mun kommipoike, eli Jarkko Hilden ja Marko? Satulamään kanssa kiertää ympäri Suomea kaikissa mahdollisissa Kesä ja kymmenessä kierrettiikin, Mut sit tuli mitä täyteen, kun kunnit halus Helvetti, missä märkä tee paikan Kun tää on paraisi, kun sä mä sanoin heti että no thank Ja he kaks sain hyvää kyltiä ja aitaa Poista, haipakka rehkäusti raamiutta. Ja sit tunkin tuttava pariskunta, eli Askon ja Harri matkailuaukara ja ne tein ikkelistä pikkaulla. Ja sieltä siinä lautaranta kiikkulaan kuule käveleen, kun ei kukaan ottanut tämmöistä ymiäistää resumetkainsa. Hyvä päätin, vaikka kävelin ja kävelin kanssa muuta. yhden yhdeltä kioskilta löytyi viimeisin erikoisnumero, missä oli mun haastattelu. Haattelee, kun ne kävi jo keväällä, kuulet kyselemässä mun mielestä. erotti istumaan minä näytin, niille sen notkeen miehen nilkkan Asenomissa pystyy vaikka uhantamaan omaa poskensa. <tos> <tos> niin kuin sanotaan, niin ne kuvat ja se juttu sitten piristi silleen sopivasti että jakso juosta sinne laivalle asti ja nyt ollaan täällä. Ja se mun hyttikäveri, mikä varmaan ihmettelee, että se yleveri törpää pelkkää haaveilua me <laughs> jäkin Ylätöri. sille se cielen jollilede Haaveilua I torhatave, older have you never don't you answer o da man wo mise de Hone oh, neut oh, Saamme esiittymiskorotteen korjattu ja Ne mm nuket -hmm. onneltu valmis kun kaiken potto on ku se lupasi, tai se äijän Köriläs sielt näapuris et se voisin aloittaa ku on erikoista porutta no joo, siis meki tultiin isänöitsijän kanssa niin niinku silmä käsityksessä että tämä olisi tänä viikolla kun napu tanssi ja mullakin on vaan mukana siis tämä täällä olevan vaatetuksen eli sifonki toppin ja vitrosartsien lisäksi just soitti se erikson Minkä annettomaa ja yksinäisen ne hyppiä käynyt kysymänen mm. tarkkaa osoitetta ne saareen. tässä on mahdollisuus että ne dance pidetään tänä viikonloppuna mm. tai heti ensi viikon alussa. No mulla kylläkin lomat loppuu tai yeah. alkaa maanantai kun pitää uus. Saikamiesten pizzeria. ja Beng asematunnelissa. Ja sit meillä on miesterahvintolainen esikäyminen kaksi ja puoli vuotta. Jaa, tässä oli media kampaus kampausta. Et se, se otti mukaan. Joo, se näkyy näissä valontuvissa kampaustuissa. Niin. Mutta tällä veruilla ja tekstramilla niin oli melkein samanlainen tuolin ja Mä muistan sen hyvin, kun mä olin monta kesää mun tärin hoidossa. Ja, ja nyt toisessa kesänä, kun Veronika tärin mies Anders kuoli, niin mä lohdutin sit tätiä, että ei niin paha, ettei jotain hyvääkin, kun nyt sulla on senkin sen enemmän tilaa. No, <laughs> jälkepäinen kuuluu, että Veronika meinaa jättää, mutta uudessa testamentissa on perinnettömäksi. Kun... Joo, joo. kulkee niitä lauttoja? Läkää sä, kun oli, oli pelkää, mä tuon jotenkin niin kuin lainille. Niin kuin niin kiva raviitalaan tilan koneen, läkää ystävä Hyvä ja halpa niin. ainakin edullinen työhuone pule tallion kirkon puolelta. Et parkeita tommoset tonni 500 vanhassa rahassa sais kuukaudessa mäessään. Niin, niin mä riemusta jos taas kerran bitte mua moe saamaan. sam ne sam sam maksamaan. sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam Määhä! se oli tää yeah. Chilari okay. yeah. talo talo talonmiesten pengerkannut, joka sulle niistä vapaista tai tyhjillä yeah. yeah. olluista ravintola se luettelon. mä vaan toimitin yeah. sen sulle, et me... kiitokset ah, että ottaa sille Ukkelle. No niin, yeah. täällä nyt poille no. Kalaa muuhennos ja, ja sitten aivan ihanan makusta kirkasta lohiin lientävältä. Mitä tässä Mureen. harmaassa kattilassa oli? Voi toivottavasti en mitään kattilaa Ei, ei, ei, ei, Eti kun saa tuon pinaprojektin oh, Se pitää kalautuormaa ja viimeistään teistää palauttaa Ispanjiemenä. No ei oo edes takurää on maksettu. Kun mä taisen puhut tuon halikonistolta puolilmaiseks. Kun se on Eskonsaaras lomalla. Kun silläkin on selkä yhtä kipeä kuin muualla. Joo joo. Onpa lupa voi auttaa kun niillä on joku Turvesuon pyntö kesken Se mm -hmm. Nyt kun tänä viikolla patehdään tää oma piha, niin se tehtiin ja taas ensi viikolla jo uusiin seikka Siis, tiedätkö sä mitä, vai ootko sä vaan niinku riesana täällä saaressa? No, poole no, mä mietin asioita. Eli olen enempi niinku suunnittelupuolen miehiä, ja sitten soittelen kitaraa, tai soittaisin, jos Emmi oli. mulle uudet kielet muistanut tilata. En kyssä, niin... on aina. mä ku perkele torhaan kuule kajakilla meloiniit hakemaan. Vituut siellä mit Ne pitää tilata. Multa vois mut muta salkusta. Täs toisest luovin kanssas Eli rikospakset kielet, niin... mitä voi rahvata sit rajoille? Vittu se ois hienoa! No, en oikein niinku tajuu et luo ammattitaito. Mulla niin. olemme edetty sellaisikin aikoin, mut Geekka Piksolla piti tulla toimeen. Eli nykyrahassa neljä euroa jäi yhdestä illasta Ando, I am following. He the era belongs on. Kitaransoittoon ja niihin nahka Ja vittu, kun oltiin sit radiosta, kun asuttiin vielä molemmat himassa. He Tingoa ajoneet. Jumalauta tuli itku ihan väkisin. Ja sit sellanen tyljyyden konne. Kun mulkin kavereista muutama kävi keikolla vetämässä käteen ihan siihen eturinniin. Se olisi ihan aikaan muotia. Kun pikkuhelillä mäkin voisit ymmärtää enemmän musiikista ja osa asia yksi pieni ansiosta, kun levyjä heillä on hyödyttäenä, kun mä oma kätit joutunut myymään jo vuosia sitten. Äh, siis se ei auttaa vain. Jos te kaksi kaljaa, vai mitä teillä niissä mukeissa? aivan helvetin hyvää musta, Ja mä ei tervi mitä se tekee. Siis on päteä. Mutta missä sä oot? Järvä, Ihan kuule ympäri koko Suomen, kun on sen verran Suomen vanhempi. Muista nämä avallavasti ja tanssikameleet ja Messuali, ja nuorisot taas katsellaan. Nämä ovat kaikki nykyisin on lopetettu. Nämä hyvät huippamestarit. No, aika paljon, että kaikki. Olisiko joku vielä? Kun me käydään pönnikaisan ampumaiskolekuissa <tos> soittamassa että syömässä. Ja niin se on Ja sit sieltä saa ilmaisen aurinko <tos> <tos> <tos> Niitä mä oon nyt keräillyt mun seinälle saanajeteiseen. Ehkä tänne kauniin saalistoluona kestävyys sopii Hepan ja kaltainen aviokari aheittamaan artisissa astareissaan, vaikka ikävä selkavailla onkin nyt pitkään kiusannut kepaa ja pakottamaan ennen tekenään töitä kahden ihmisen edessä. Ja totta kai se aina edistää tonelmaa, kun isäntä itse kaivaa kitaran sijasta esiin Haikerin, jonka suolosarjoisen siivin, turhat murheet ja arkielämän paineet jäävät taka-alue edes hetkeksi aikaa. Tämä on varma merimies, Varsin. Ja tätä teetteekä on Ekaterin kuullesma. Teräs erikoisemista saaristolaista tavoista on niin sanottu köyhän kudonta, missä paksua palttina lankakangasta kudotaan on vanhaan tapaan kuljettamalla lankaa pihamaalla edes takas yhteensä 19 puikon kautta, niin kyseessä on hyvin raskas ja vaativa suoritus, jota en ei aina jaksa tehdä loppuun asti. Vanhassa sairustelaiskirjassa kirjataan näistä on joskus jopa juostun itsensä hienoita kun talveksi tarvittuu mahdollisimman paljon kauttina lanaista juostun turottua kannasta. eli tämä on nyt aikaa toisaalta koumista ja toisaalta koumista ja toisaalta koumista kankaan kudente tällä tavoin Hyvää <tys> Tullu no, teet on kolme niin saat hakee sulle omaa patiaa niin kaiken varalta Kyl me vieläkkäänki mahduttais Tai sit päälle käy tääl toivottavasti Meillä ei oo ollut kans patia Eikä sönky ikinä Et nykyisin se koitaan siel Sana eteet, niin mikään ei ole muuttunut. Eikä. En mä aikaisemminkaan huomannut, että silloin se tuli bonkaan. Et ei ne kysyienä ajatella, että oltaisiin silleen. Vaikka muiden kanssa se olisi ihan täysin mahdollista ja jopa sure. tuotalaa. Sure. Ja täällä nämä mun peisipirallas ja Nää tennis tossut, millä mä astun beitareiden keikan jälkeen koiran kakkaa Täällä on kaikki mun rakkaat päiväkirjat Ja rakastamisen ABC-kirja minkä mä annoin Hepalle Se on kiikuttanut se rajakan merjalle Kaksin niin sit koiteskiellä jotain sipinää, sopinää tai sapinää. Täällä jos ei häis kahalle, niin täällä voisi olla jopa kivaa. Kun välillä voisi kiivetä Mäjakantoria välillä taas roikkuu, oli kaulassa. Kun jollain tavalla meillä on aika paljon yhteistä, kun kumpikin ollaan jo jotain opittu tästä elämästä ja asutaan Helsingissä okay. niin. ja suurin osa ystävistä, lähes kaikki on myäsiä <totit> et on ollut vähän ajan kysymys että milloin tää tapahtuu tai ei... se Monia-Arskan yhteinen yritys ottaa myöhestään mitään. mut se on selvästi siirtynyt sinne meikäläisten leevi se Kun ku oli jo Nähkä sit siellä siel alla. Et mitähän huulua se hertti ensi viikonloppuna. loppuna sit mahtaa keksiä. Yllättävää kyllä. Saristokaupolta, kun soitettiin ja kerrottiin aiemmin Majatan vartijana täällä Kölkän saarella toimineen Mervin odottavan kylmistään kyytiä Henketsonin kaupan laiturilla, Hepa tuntui saavan aivan uutta pohtia ja kuin taika iskusta pitkään vaivannut selkäsärkli oli pois. Niin sitä vois hirla sokelis ottaa saman pari kurssia, jotain keksiä jos nää jää tänne yöks kaveris. Ja sit koiran murkina kymmenen kilo säkki. Koulitsa heppa! Kaksää he se sokeri! Alueella löytyy myös kauppavene Kusti ja tänä kesänä myös Köykän saaressa joka aiemmin tunnettiin nimellä The Joker, on avattu matkamuuston myymälä Hiikkyisän Villainin alakerrassa Joksi, kia, tai keksikko he paisaa enää sitä ansiosidonna eikä tukea niin. alettiin näitä itse maailattu kirja myymään. ja nyt sitten on melkein mitä tahansa et joku jos kysyy, niin täältä ette oo sit näistä ostanu. Mitäs poronsarvet maksaa, Kato, imo, kun mä näin sen imo. yhden isokullisen B-pullisen tämmöset päässä huokaisemaan pihässä myymättä marjoja ja jotain sienjä muuta. Mistika vaan, mitää! Noo, sarvetta euroa, no, okay. Sitä Ootetta niin, saa lasipollas tai porkis noistaakseni Kymmenen euroa porkis siis. Kuule kuut se samasta niin samasta alti joka muu huonot liipahti taas joka kesä siellä Linnanmäki reisulla Ja soottas, soottas samalla olohuoneensa nettisohvan ekaks attaralla Ja siihen lakana, kun ku sen vatsa meni kieputtamisesta Ja ylehtömästä määrästä matkaraa Ja ranskan perruoita ihan sekasit Lopuksi. Mä oon laittanut sen parvekkeelta alakerran entisen parvekkeelle saas nähdä mitä niistä tykkää kun se tulee kotiin ku on parveke... aina on milloin päälle kitto Kun sen on osu uran aikana iskuja päähän Et siitä on tullut paljon oikee semmonen ja hygieniapriikki Et se ja huoltoyhtiöön Vähän liikaa jotain parttyymiä mm. tai joku yövieraista, niin, niin purskuttaa tai paskuttaa turha paljon partavetta poskille. Nyt kun mä olin viikon maaleseassa ja tuolla ja satsun nuosani, niin miksi no, no, se oli sillä väli varmuuden vuoksi ja osa nurkkaria, nurkkaria puistilukun kautta Boy, eh, ajattele, se on pölyimurissa semmoinen pitkä kapea suulake, ja se pelkää, että jotain periaa voi tulla muun pyrkää asunnosta nukkuna ulkomailla ja milloin missäkin aina sit kotiin kaikki varma kulkutauteja se on jopa Ollille esittänyt todisteita siitä, että mun asunto pitäisi myrkyttää, vaikka eee, ne oli sitten sittele. loppujen lopuksi Pelkkiä kuumaneita tanana porja. Eikä mitään madonankoja niin kuin kuulisen, missä oli väittänyt tänä viikonloppuna viensä huoltoyhtiöön Tuurauskeittöä ja siis kaikkien aina alainet kotona Et syystä siis mua ihan pelottaa meidän himaa Mä jättää tiedä, täs jolla taas teet <tosivu> Onks se histo se sama kanssa Miks niin se kerran me ei tuli kauhee bläidissä Kun mulle ei kotona ollukaan Eikä oli öljyä. Et se lähti sit Ja, ja <tumisella> Nääpuri oli se nähnyt, kun se oli hissi yrittänyt sovittaa itsekä <tumisella> Ihan kiva kokoinen kapulaa <tumisella> kivaa. Ja, ja, ja. Ja, ja Henrikselin luona siellä kaupalla käynyt joku harrastuskalattaja. Kans kesäsi kyselemä, että on siellä niitä miesten viskoa tai hommspelimaari. Ja se oli ikään muista, itse nimeltään. Se oli myös sellaiset vaaleenpunaiset kiiltavat nahtahousut ja saman käsi ne käsilaita. Joo, eli yhdessä niin kuin mä jo aikasemmin sanoin sorry, no. I together. So What? You oh, the What are you trying? not authorized to talk pending settlement minute of liability one. <laughs> <laughs> <laughs> There is maintaining of the new the